Жан Фелікс поставив стілець навпроти вентилятора. Він запалив сигарету, і дим відносило потоком повітря. Я повернулася до Мольберта і взяла пензлик. Поки я працювала, Жан Фелікс все теревенив. Він скаржився на спеку, говорячи, що Лондон не розрахований на таку погоду. Він порівнював його з Парижем та іншими містами, виставляючи Лондон у негативному світлі. Через деякий час я припинила його слухати. А Жан Фелікс усе розпинався, скаржився, виправдовував і жалів себе, вганяючи мене у смертельну нудьгу. Він нічого в мене не спитав. Він взагалі не має жодного інтересу до мене. Навіть після стількох років я лише засіб для досягнення мети. Аудиторії шоу Жана Фелікса». «Можливо, погано так казати. Жан Фелікс – мій давній друг і завжди ним буде. Він самотній. Ось і все. Як і я. Що ж, я радше готова бути самотньою, ніж із не тим чоловіком. Саме тому в мене не було серйозних стосунків до Гебріела. Я чекала на нього» на когось справжнього, надійного і щирого в той час, коли всі інші брехали. Жан Фелікс завжди заздрив нашим стосункам. Він намагався приховати це, і досі намагається, але я чітко бачу, що він ненавидить Гєбріела. Жан Фелікс завжди поливає його брудом, натякає, що Гєбріел не такий талановитий, як я, що він зарозумілий і егоцентричний. Здається, Жан Фелікс вважає, що одного дня він переманить мене на свій бік і я впаду йому до ніг. Але він не розуміє, що кожним яхідним коментарем і образливим зауваженням він усе далі підштовхує мене в обійми Гябріела. Жан Фелікс завжди згадує про нашу дуже давню дружбу. Те, за що він тримається. За напруженість тих давніх років коли ми були разом проти цілого світу. Проте, гадаю, він не усвідомлює, що тримається за ту частину мого життя, коли я була нещасна, і за будь-які прояви прихильності до нього, що я тоді відчувала. Ми були наче подружжя, які розлюбило одне одного. Сьогодні я зрозуміла, яку сильну неприязнь відчуваю до нього. «Я працюю», – промовила я. «Мені потрібно завершити це, тому якщо ти не проти...» Обличчя Жана Фелікса витяглося. «Ти хочеш, щоб я пішов?» «Я дивлюся, як ти малюєш відтоді, коли ти вперше взяла пензель до рук. Якщо я всі ці роки тебе відволікав, могла сказати про це раніше?» «Я кажу про це зараз». Моє обличчя палало, і я починала злитися. Не могла контролювати людь. Намагалася малювати, але рука тремтіла. Я відчувала, що Жан Фелікс спостерігає за мною. Я практично чула, як працює його мозок. Цокання, дзещання, обертання. «Я засмутив тебе», – зрештою промовив він. «Чому?» «Я щойно тобі сказала, ти не можеш ось так з'являтися. Ти мав спочатку написати або зателефонувати мені». Не знав, що мені потрібне письмове запрошення, щоб побачити свою найкращу подругу. Запала пауза. Він погано сприйняв мої слова. Гадаю, іншого способу не було. Я не планувала повідомляти йому це таким чином, хотіла сказати це делікатніше. Але чомусь не могла зупинитися. А найкумедніше те, що я хотіла завдати йому болю. Хотіла бути жорстокою. «Жане Феліксе, послухай!» «Слухаю!» «Мені нелегко це казати, але після виставки настане час змін!» «Яких змін?» «Змінити галерею!» «Мені!» Жан Фелікс вражено дивився на мене. Я подумала, що він схожий на маленького хлопчика, який зараз розплачеться, і відчула лише роздратування. «Настав час для нового початку!» Сказала я Для нас обох Зрозуміло Він запалив іще одну сигарету Припускаю, що це ідея Гебріела Гебріел тут ні до чого Він ненавидить мене всією душею Не верзи, дурниць Він вороже налаштував тебе проти мене Я бачив, як це відбувалося Він робив це протягом багатьох років «Це неправда!» «А яке може бути інше пояснення? З якої іншої причини ти могла вдарити мене ножем у спину?» «Не драматизуй! Йдеться лише про галерею! Не про тебе і мене! Ми лишимося друзями, можемо і далі зустрічатися!» і «Якщо я спочатку напишу чи подзвоню?» Він зареготав і почав швидко белькотіти, Наче намагався договорити, перш ніж я зупиню його. «Оце так!» – провадив він. «Нічого собі! Увесь цей час я справді вірив у це! Знаєш, між тобою і мною! А тепер ти вирішила, що це ніщо! Просто так! Ніхто не піклуватиметься про тебе так, як я! Ти це знаєш! Ніхто!» «Будь ласка, Жане Феліксе!» «Не можу повірити, що ти так вирішила!» «Я вже деякий час збиралася тобі про це сказати!» «Цього точно не можна було говорити!» Жан-Фелікс мав спантиличний вигляд. «Що це значить «деякий час»? Як довго?» «Не знаю. Давненько». «І ти весь цей час грала переді мною? Так?» «Господи, Алісіє! Не закінчуй це таким чином!» Не відкидай мене ось так. Я не відкидаю тебе. Не драматизуй. Ми завжди будемо друзями. Давай трохи пригальмуємо. Знаєш, чому я прийшов? Запросити тебе до театру в п'ятницю. Він дістав два квитки із внутрішньої кишені піджака і показав мені. Це були квитки на трагедію Еврипіда в Королівському національному театрі. «Я хочу, щоб ми пішли разом. Це більш цивілізований спосіб попрощатися. Ти так не вважаєш? По старій дружбі, не відмовляйся!» Я замислилася. йти з ним – останнє, чого я бажала. Та я не хотіла ще більше його засмучувати. Гадаю, в ту мить я погодилася б на будь-що, тільки б витягти його з того стану. Тому я погодилася». 22 година 30 хвилин. Коли Гебріел повернувся додому, я розповіла йому про ситуацію із Жаном Феліксом. Він сказав, що хай там як, але він ніколи не розумів нашої дружби. Гебріел назвав Жана Фелікса моторошним і сказав, що йому не подобається те, як він дивиться на мене. І як же він дивиться? Наче він має тебе за власність або що. Гадаю тобі слід зараз же покинути галерею, ще до виставки. Я не можу, вже запізно. Не хочу, щоб він мене ненавидів. Ти не знаєш, яким мстивим він може бути. Звучить так, ніби ти його боїшся. Не боюся, але так буде простіше. Віддалятися поступово. «Чим швидше, тим краще. Він закоханий у тебе. Ти ж знаєш це, чи не так?» Я не сперечалася, але Гебріел помиляється. «Жан Фелікс не закоханий у мене. Він більше прив'язаний до моїх картин, аніж до мене. Це ще одна причина піти від нього. Жан Феліксу байдуже, взагалі байдуже до мене. Проте в одному Гебріел мав рацію. Я боюся його». 23. Я застав Діомеда в його кабінеті. Він сидів на табуреті біля своєї златострунної арфи. «Прекрасний інструмент!» – сказав я. Діомед кивнув. «І дуже складний для гри!» – він продемонстрував це, ніжно провівши пальцями по струнах. Кімнату заповнив водоспад гучних звуків. «Бажаєш спробувати?» Я всміхнувся і похитав головою. Діомет засміявся. «Розумієш, я постійно запитую, сподіваючись, що ти передумаєш. Це буду не я, якщо не наполягатиму. Я не дуже музикальний. Це не безпідставно сказав мені вчитель музики у школі. Музика, як і терапія, глибоко залежить від учителя, якого ти обираєш». «Не сумніваюся, що це так!» Він подивився у вікно і кивнув на почорніле небо. «Ті хмари, певно, снігові!» «А мені схожі на дощові!» «Ні, вони снігові!» – сказав він. «Повір мені, я нащадок стародавнього роду грецьких вівчарів. Сьогодні ввечері сніжитиме!» Діомет востаннє з надією подивився на хмари, а потім повернувся до мене. «Чим можу допомогти, Тео?» «Ось!» Я підштовхнув примірник п'єси на його бік столу. Він утупився в книжку. «Що це?» «Трагедія Еврипіда». «Це я бачу. Чому ти мені показуєш її?» «Що ж, це Алкеста. Так Алісія назвала свій автопортрет який намалювала після смерті Гебріела. «О, так, так, звісно!» Тепер він зацікавленіше дивився на книжку. «Обрала собі роль героїні трагедії!» «Можливо!» «Мушу зізнатися, я спонтеличений. Я подумав, що ви краще за мене зможете розібратися в цьому». «Тому що я грек?» Він засміявся. «Вважає, що я глибоко обізнаний у кожній грецькій трагедії?» «Ну, хай там як, але краще за мене». «Не розумію чому. Це не наче припускати, що кожен англієць добре знайомий із творами Шекспіра». Він співчутливо посміхнувся. «На твоє щастя, у цьому й полягає різниця між нашими країнами. Кожен грек знає грецькі трагедії. Це наші міфи». Наша історія, наша кров. Тоді ви зможете мені допомогти з цією. Діомет узяв книжку і погортав її. А в чому проблема? Проблема в тому, що я не розумію, чому вона мовчить. Алкеста померла за свого чоловіка, а наприкінці повернулася до життя, але не розмовляла. О, як Алісія. Саме так. І знову запитаю, в чому проблема? Ну, тут, мабуть, є зв'язок, але я не розумію його. Чому Алкеста у фіналі мовчить? А як ти вважаєш? Не знаю. Можливо, її переповнюють почуття? Можливо. Яка саме емоція? Радість? Радість? Він засміявся. Тео, подумай! Як би ти почувався? Людина, яку ти кохаєш найбільше у світі, засудила тебе до смерті через власну малодушність. Це справжня зрада. Тобто ви кажете, що вона була засмучена? Тебе ніколи не зраджували? Це питання пройшло крізь мене немов ніж. Я відчув, як зашарівся. Мої губи рухалися, але не видавали жодного звуку. Діомет посміхнувся. «Я ж бачу, що зраджували. Отже, скажи мені, як почувається Олкеста?» Цього разу я знав відповідь. «Сердитою. Вона сердита». «Так», – кивнув Діомет. «Більше, ніж сердита. Вона здатна на вбивство. Розлючена». Він фиркнув. Неможливо не задуматися, якими їхні стосунки будуть у майбутньому, Алкести і Адмета. Колись втрачену довіру важко повернути. Минуло кілька секунд, перш ніж я зміг заговорити. А Алісія. А що з нею? Алкесту було засуджено на смерть через боягузтво чоловіка, а Алісія. Ні, Алісія не померла, не фізично. Слово повисло у повітрі. Радше психічно. Ви маєте на увазі, що сталося щось таке, що вбило її дух, вбило її життєвідчуття?» відчуття? Можливо. Я був незадоволений. Узяв книжку і подивився на неї. На обкладинці було зображено класичну статую вродливу жінку, увічнену в мармурі. Я дивився на неї і думав про те, що мені сказав Жан-Фелікс. «Якщо Алісія мертва, як Алкеста, то ми маємо повернути її до життя». «Усе правильно. Мені здається, якщо мистецтво для Алісії є засобом вираження, то, може, надамо їй голос? І як ми це зробимо? А якщо ми дозволимо їй малювати?» Діомет здивовано подивився на мене, а потім зневажливо махнув рукою. Вона вже проходить арттерапію. Я кажу не про її арттерапію, я про те, щоб Алісія працювала на власних умовах. Сама, у власному просторі, де вона може творити. Дозволимо їй виразити себе, звільнити свої емоції, може статися диво. Діомет якусь мить, нічого не казав. Він обмірковував мою пропозицію. «Ти маєш обговорити це з її арт-терапевтом. Ти вже стикався з нею? Ровена Гард, вона міцний горішок. Я поговорю з нею, але ж ви даєте свою згоду?» Діомет знизав плечима. «Якщо зможеш переконати Ровену, вперед! Одразу скажу!» Їй ця ідея не сподобається. Зовсім не сподобається. Розділ 24 «Гадаю, це чудова ідея!» – погодилася Ровена. «Ви так вважаєте?» – я намагався не виказувати здивування. «Справді?» «О, так! Єдина проблема!» «Алісія не піде на це!» «Чому ви така впевнена?» Ровена іронічно фиркнула. «Тому що Алісія найбезвідповідальніша, найнекомунікабельніша паскуда за весь мій час роботи тут!» «Ого!» Я попрямував за Ровеною до кімнати арт-терапії. Підлога була заляпана фарбою, наче абстрактною мозаїкою, на стінах висіли малюнки. Деякі хороші, але більшість просто дивні. У Ровене було коротке світле волосся, насуплені брови, глибокі зморшки і безрадісний, ображений вигляд, безсумнівно, через нескінчений потік її непіддатливих пацієнтів. Ймовірно, Алісія була одна з призвітниць таких розчарувань. «Вона не бере участі в арт-терапії?» запитав я. Так. Ровена складала малюнки на полицю і провадила далі. Коли вона приєдналася до групи, у мене були великі сподівання. Я робила все можливе, щоб їй було затишно. Але вона просто сидить і дивиться на чистий аркуш. Ніяк не можна примусити її малювати чи бодай узяти олівець і накреслити щось. Жахливий приклад для інших». Я співчутливо кивнув. Мета арт-терапії полягає в тому, щоб пацієнти малювали і, що важливіше, говорили про свої роботи, пов'язуючи їх зі своїм емоційним станом. Це чудовий спосіб буквально виразити їхню підсвідомість на папері, де про неї можна подумати і поговорити. Зазвичай усе зводиться до індивідуальної майстерності психотерапевта – Рут казала, що дуже невелика кількість психотерапевтів мають навички чи інтуїцію, більшість з них просто конували. На мою думку, Ровена була саме коновалом. Було очевидно, що вона ображена на Алісію. Я щосили намагався зберігати спокій. «Можливо, це боляче для неї?» «Боляче?» Ну, нелегко художниці з її можливостями сидіти і малювати з іншими пацієнтами. «Чому? Бо вона вища за це? Я бачила її роботи. Взагалі не можу їх високо оцінити!» Вона присмокнула, не би скуштувала щось несмачне. Ось чому Ровена не любила Алісію. Вона заздрила їй. «Так як кожен може намалювати!» Промовила жінка. Зобразити когось реалістично неважко. Важче мати точку зору про це. Я не хотів дискутувати з приводу робіт Алісії. То ви кажете, що зітхнете з полегшенням, якщо я у вас її заберу? Ровена подивилася на мене гострим поглядом. Можете забрати її. Спасибі. Я вдячний вам за це. Ровена призирливо фиркнула. Вам потрібно буде знайти матеріали. Мій бюджет не передбачає олійних фарб. Розділ 25 Я маю зізнатися. Алісія не дивилася на мене. Я продовжив, обережно стежачи за нею. Цими днями я випадково проходив повз твою стару галерею, коли був у Сохо. Тож я зайшов. Директор люб'язно показав мені деякі твої картини. Він твій давній друг? Жан Фелікс Мартін. Я чекав на відповідь. Її не було. Сподіваюся, ти не думаєш, що це було втручанням у твоє особисте життя. Можливо, я мав спочатку порадитися з тобою... «Сподіваюся, ти не маєш нічого проти». Жодної відповіді. «Я переглянув кілька картин, яких раніше не бачив. Та, з твоєю мамою. І ще одна з твоєю тіткою, Лідією Роуз». Алісія повільно підвела голову і подивилася на мене. У її очах був якийсь вираз, що його раніше я не бачив. Я не міг точно визначити. Це було здивування? Навіть попри мій безперечний інтерес як твого психотерапевта, я особисто вважаю твої картини неймовірними. Вони вражають. Алісія опустила очі. Вона втрачала цікавість. Я швидко і завзято продовжив. Мене вразило кілька речей. На картині автомобільної аварії з твоєю матір'ю чогось бракує. Тебе. Ти не намалювала себе в машині, хоча була там. Реакція відсутня. Я подумав, чи не означає це, що ти думаєш про нещастя лише як про мамину трагедію, тому що вона померла. Але насправді в тій машині також була маленька дівчинка. Дівчинка, яка я підозрюю, так ніколи і не змирилась і не відчула повною мірою втрату. Алісія поворухнула головою. Вона подивилася на мене. У її погляді був виклик. Я щось зачепив, тож продовжив. Я запитав Жана Фелікса про твій автопортрет, про Алексту, про його значення, і він порадив мені звернути увагу ось на це. Я дістав примірник трагедії, Алкесте і підштовхнув його на інший бік столу. Алісія зиркнула на книжку. «Чому ж вона все мовчки, мов німа, стоїть?» Це питає Адмет. «І я питаю тебе те саме, Алісія. Що такого ти не можеш сказати? Чому ти все мовчиш?» Алісія заплющила очі, щоб я зник. Розмова скінчилася. Я подивився на годинник на стіні позаду неї. Сеанс уже доходив кінця. Лишилося кілька хвилин. Досі я зберігав свій козир, а тепер знервовано дістав його. Сподіваюся, це було непомітно. Жан Фелікс запропонував дещо. «Я подумав, що це хороша пропозиція. Він думає, що тобі слід дозволити малювати. Ти б хотіла цього? Ми можемо надати тобі особистий простір з полотнами, пензлями і фарбами». Алісія кліпнула. Її очі розплющилися. У них наче загорівся вогник. Це були широко розплющені і невинні очі дитини, вільної від знущань і підозр. Відчувалося, що колір повертався до її обличчя. Раптом вона здалася неймовірно живою. «Я поговорив з професором Діомедом. Він погодився. І Ровена також». «Тому вирішувати тобі, Алісія, справді. Що ти думаєш?» Я чекав. Вона дивилася на мене. І тоді зрештою я отримав те, чого хотів. Чітко виражену реакцію, знак, який сказав мені, що я на правильному шляху. Це був невеликий рух, насправді крихітний. Утім, він багато про що говорив. Алісія всміхнулася. 26. Їдальня була найтеплішим приміщенням у Гроу. Вздовж стін вишикувалися гарячі батареї, і найближчі до них лавки завжди займали першими. Ланч був найважливішим прийомом їжі, бо персонал і пацієнти їли пліч-опліч. Підвищені голоси відвідувачів їдальні створювали какофонію шуму, що народжувався з неприємного хвилювання, коли всі пацієнти були одночасно в одному місці. Дві веселі кухарки-карибки сміялись і гомоніли, подаючи картопляне пюре із сосисками, рибу зі смаженою картоплею, курку карі. Усі страви пахли краще, ніж були на смак. Я обрав рибу зі смаженою картоплею, як менше лихо з трьох. Дорогою до свого місця я пройшов повз Еліф. Вона була в колі своєї банди, похмурої групи найважчих пацієнток. Коли я проминав її столик, вона скаржилася на їжу. «Я не їстиму це лайно!» – сказала Еліф, відштовхуючи свою тацю. Пацієнтка, яка стояла праворуч від неї, підсунула тацю до себе, готуючись узяти її собі але Еліф ударила її по голові. «Жадібна сука!» – закричала Еліф. «Віддай це!» Пацієнтки за столом грубо зареготали. Еліф забрала свою тарілку і почала їсти з відновленим задоволенням. Я помітив, що Алісія сиділа сама в кінці зали. Вона наколола на виделку мізерний шматок риби, наче анорексична пташка – і совала його по тарілці, не беручи до рота. Я хотів підсісти до неї, але передумав. Можливо, якби вона підвела погляд і ми зустрілися очима, я підійшов би. Але вона дивилася вниз, ніби намагалася заховатися від оточуючих. Це було б втручанням у особистий простір, тому я сів у куточку за інший столик, недалеко від інших пацієнтів, і почав їсти». Відкусив шматок непропеченої риби, яка на смак була ніяка. Хоча її підігріли, усередині вона була холодна. Я погоджувався з оцінкою Еліф. Уже збирався викинути рибу на смітник, коли хтось сів навпроти мене. На мій подив це був Крістіан. «Не проти?» – запитав він, кивнувши на лавку. «Ні, а ти?» Крістіан не відповів. Він із зусиллям розминав тверду, як камінь, грудку рису. «Я чув про твій план дозволити Алісі малювати», – сказав він із повним ротом. «Бачу, новини швидко ширяться». «У цьому місці так. Твоя ідея?» Я завагався. «Так, моя. Я подумав, це буде їй корисно». Крістіан із сумнівом подивився на мене. «Будь обережний, друже!» «Дякую за попередження. Не думаю, що це небезпечно. Я просто сказав, пацієнтки з межовим розладом спокусливі. Саме це зараз і відбувається. Не певен, що ти повністю це усвідомлюєш». «Вона не збирається мене спокушати, Крістіане!» Він засміявся. «Гадаю, вона вже це зробила. Ти даєш їй саме те, чого вона хоче». Я даю їй те, що їй потрібно. У цьому різниця. Як ти знаєш, що їй потрібно? Ти надміру захопився її пізнанням. Це очевидно. Знаєш, пацієнт вона, а не ти. Я подивився на свій годинник, намагаючись приховати гнів. Мушу йти, сказав я і взяв свою тацю. Я попрямував до виходу, але Крістіан гукнув мені вслід. Тео! Вона повстане проти тебе. Просто зачекай. І не кажи, що я не попереджав. Я відчув роздратування. І решту дня це відчуття не полишало мене. Після роботи я зайшов до невеличкої крамниці в кінці вулиці, щоб купити сигарет. Запхав одну до рота, запалив і сильно затягнувся, ледве усвідомлюючи свої дії. Я думав про те, що сказав Крістіан. Машини мчали повз мене, а я все прокручував його слова в голові. «Пацієнтки з межовим розладом спокусливі», – чув я. «Це правда? Через це я був такий роздратований?» «Алісія емоційно спокушала мене?» «Крістіан точно так думав, і я не сумнівався, що Діомет також підозрював це. Чи мали вони рацію?» Прислухавшись до своєї совісті, я впевнено відчув, що відповідь була «ні». Так, я хотів допомогти Алісії, але також був цілком здатний залишатися об'єктивним стосовно неї, бути пильним, обережним і триматися стійких меж. Звісно, я помилявся. Вже було занадто пізно, хоча я і не зізнавався в цьому навіть собі. Я зателефонував до галереї Жану Феліксу. Запитав, що сталося з художніми матеріалами Алісії. Її фарбами, пензлями і полотнами. «Усе на складі?» Перш ніж він відповів, минула невеличка пауза. «Ну, взагалі-то ні. Всі речі в мене». «У вас?» «Так. Після суду я вичистив її студію і забрав усе путнє. Ескізи, блокноти». «Її мольберт і фарби. Я все це зберігаю для неї». «Як мило з вашого боку». «То ви пристали на мою пропозицію? Дозволите Алісій малювати?» «Так», – відповів я. «Побачимо, чи вийде з цього щось». «О, щось обов'язково вийде. Ви в цьому пересвідчитесь. Я лише прошу вас дати мені подивитися на готові картини». У його голосі почулась якась дивна нотка голоду. Раптом я уявив картини Алісії, що сповиті, як немовлята, лежать у тому сховищі. Чи насправді він зберігав їх для неї? Чи просто не міг з ними розпрощатися? «Чи могли б ви завести матеріали до Гроу?» – запитав я. «Це зручно?» «О, я...» На мить він замислився. Я відчув його занепокоєння і вирішив прийти на допомогу. «Або я можу сам забрати їх у вас, якщо так зручніше». «Так, так, напевно, так буде краще», – відповів він. Жан-Фелікс боявся приїздити сюди, боявся побачити Алісію. «Чому? Що між ними сталося? І з чим він не хотів стикатися?» Розділ двадцять сьомий «О котрій ти зустрічаєшся з подругою?» – запитав я. «О сьомій, після репетиції». Кетті передала мені свою чашку кави. «Тео, якщо ти не можеш запам'ятати її імені, то я нагадую – це Ніколь». «Добре», – відповів я, позіхаючи. Кетті суворо подивилася на мене. «Знаєш, це трохи образливо, що ти не пам'ятаєш. Вона одна з моїх найближчих подруг. Ти ж був на її прощальній вечірці, чорт забирай». «Звичайно, я пам'ятаю, Ніколь. Просто забув її ім'я. От і все». Кеті закотила очі. «Байдуже, недотепа, я пішла в душ», – сказала дружина і вийшла з кухні. Я посміхнувся до себе. О За чверть на сьому я йшов уздовж річки до репетиційної точки Кетті в Саундбенку. Я сів на лавку навпроти будинку, відвернувшись від входу так, що Кеті мене одразу не помітить, якщо вийде раніше. час від часу я озирався і дивився через плече, але двері вперто лишалися зачиненими. І тоді о 7.05 вони відчинилися. Почувся звук жвавої розмови і сміху, коли актори виходили з будинку. Вони розходилися гуртами по двоє чи троє. Кеті не було. Я почекав ще 5 хвилин. Десять. Потік людей припинився, і більше ніхто не виходив. Певно, я прогавив її. Мабуть, вона пішла раніше, ніж я прийшов. «Хіба що їй взагалі не було на репетиції?» «Вона мені збрехала?» Я підвівся і попрямував до входу. «Я мав упевнитись. Якщо вона досі була всередині і бачили мене, що тоді?» «Яке в мене виправдання, чому я тут? Прийшов зробити їй сюрприз?» «Так, я скажу, що прийшов, щоб відвести її і Ніколь на вечерю». А Кеті ухилятиметься і брехатиме, вигороджуючись якимись дурнуватими виправданнями. Ніколь захворіла, Ніколь скасувала зустріч, і тоді ми з Кеті вдвох проведемо незручний вечір. Ще один вечір довгого мовчання. Я підійшов до входу. Вагаючись, схопився за ржаву зелену ручку і відчинив двері. Зайшов усередину. На долівці був голий бетон. Пахло вогкістю. Репетиційна зала Кеті розміщувалася на четвертому поверсі. Вона скаржилася, що їй доводиться щодня підійматися сходами, тож я підійшов до головних центральних сходів. Проминув перший поверх і піднімався на другий, коли почув на сходах голос, що наближався зверху. «Це була Кеті», – вона говорила по телефону. «Знаю, вибач, незабаром побачимось», – «Я недовго. Добре, добре, бувай!» Я завмер. Ми були за кілька секунд від зіткнення одне з одним. Тому швидко спустився сходами і сховався в кутку. Кеті прийшла повз, не помітивши мене. Вона вийшла з дверей, і вони голосно грюкнули. Я поспішив слідом. Кеті швидко йшла по мосту. Я прямував за нею, оминаючи містян і туристів, намагаючись зберігати значну відстань, однак не втрачаючи її з поля зору. Кеті перейшла міст і спустилася на станцію метро Embankment. Я зайшов слідом за нею, думаючи, куди вона їхатиме. Але вона не поїхала на метро. Натомість перейшла на інший бік станції і вийшла на вулицю. Вона продовжувала йти у напрямку Cheren Cross Road. Я навздогінь. На світлофорі я стояв за кілька кроків від неї. Потім ми прийшли черен кросроуд і попрямували до Сохо. Я йшов за Кеті вузькими вулицями. Вона повернула праворуч, потім ліворуч, знову праворуч. Раптом зупинилася. Кеті стояла на розі Лексингтон-стрит і чекала. Отже, це було місце зустрічі вдале місце у центрі метушливе непомітне я подумав і прослизнув у пап на розі присів за барну стійку звідти через вікно було чудово видно кеті на іншому боці дороги знуджений бармен зі скойовдженою бородою подивився на мене слухаю вас келих пива гіннес він позіхнув і пішов на інший кінець бару щоб налити пиво. Я не спускав очей з Кеті, був упевнений, що вона не побачить мене крізь вікно, навіть якщо подивиться в цьому напрямку. Якоїсь миті Кеті і справді подивилася просто на мене. Моє серце на мить зупинилось, мені здалося, що вона помітила мене, але ні, вона відвела погляд. Минали хвилини, а Кеті досі чекала. Чекав і я. Повільно смакував своє пиво, спостерігаючи за нею. Він не поспішав, хай хто це був. Кеті це не сподобається, вона не любить чекати, хоча сама постійно спізнюється. Я бачив, як вона дратувалася, супилася і перевіряла свій годинник. І тоді я побачив, як чоловік переходив дорогу в напрямку Кеті. За кілька секунд – він перейшов на той бік вулиці, я роздивився і оцінив його. Він був ставний, мав світле волосся до плечей. Це здивувало мене, бо Кеті завжди казала, що їй подобаються чоловіки лише з темним волоссям і очима, як у мене хіба що, звісно, це не була ще одна брехня. Але чоловік пройшов повз. Вона навіть не подивилася на нього. Невдовзі він зник з поля зору. Отже, це був не він. Цікаво, чи думали ми з Кеті про одне й те саме, що її обманули із зустріччю. А потім вона швидко розплющила очі і усміхнулася. Кеті помахала на той бік вулиці комусь, кого не було видно. «Нарешті», – подумав я, – «це він». Я витягнув шию, щоб побачити – і на мій подив побачив блондинку приблизно 30 років у нестерпно короткій спідниці і на неймовірно високих підборах, яка скидалася на повію. Вона, хітаючись, підходила до Кеті. Я одразу ж її впізнав. Ніколь. Вони привіталися, обіймаючись і цілуючись. Потім пішли кудись, пліч-опліч, розмовляючи і сміючись. Отже, Кеті не брехала мені про зустріч із Ніколь? У мене був шок. Я мав би відчути величезне полегшення, що Кеті казала мені правду Я мав бути вдячний. Але ж ні. Я був розчарований. Розділ 28. Отже, як тобі тут, Алісіє? «Багато світла, ж, Тобі подобається?» Юрій з гордістю показував нову студію. Це була його ідея – зайняти кімнату поряд з акваріумом, якою давно не користувалися. І я погодився. Це здавалося кращим, ніж ділити кімнату арт-терапії з Ровенею. Враховуючи очевидну ворожість жінки, це створювало б складнощі – Тепер у Алісії буде власна кімната, де вона зможе малювати, коли забажає, і ніхто їй не заважатиме. Алісія роззирнулася. Її мольберт був розпакований і стояв біля вікна, де падало найбільше світла. На столі лежала відкрита коробка з фарбами. Алісія попрямувала до столу, і Юрій підморгнув мені. Він з ентузіазмом ставився до цього експерименту з малюванням, і я був вдячний йому за підтримку. Юрій корисний союзник, адже він без сумніву уславився як найпопулярніший член персоналу, принаймні серед пацієнтів. Він кивнув мені і сказав: Щасти тобі, тепер уже сам. Він пішов. Двері гучно зачинилися за ним. Але, здавалося, Алісія не чула цього. Вона перебувала у власному світі. Схилившись над столом, роздивлялася свої фарби з ледь помітною усмішкою на обличчі. Вона брала колонкові пензлі і гладила їх, наче це були тендітні квіти. Примітка Колонкові пензлі – пензлі з ворсу колонка, дрібного хижака. Вона відкрила три тюбики фарби – берлінську лазур, індійський жовтий, червоний кадмій – і вишикувала їх на столі. Потім повернулася до чистого полотна на мольберті. Алісія довго так стояла, роздивляючись його. Здавалося, вона увійшла в якийсь транс – фантазію. Її думки були де інде, якось втекли далеко за межі цієї клітки – Зрештою Алісія вийшла з цього стану і повернулася до столу. Вичевила на палітру трохи білої фарби і додала червоної. Примітка Палітра Зазвичай прямокутна чи овальна пластина з дірочкою для утримання пальцем. Призначена для змішування олійних фарб художником у процесі роботи над картиною чи ескізом. Їй довелося змішувати фарби пензлем, коли матеріали прибули до гроу. Її мастихіне одразу ж конфіскувала Стефані з очевидних причин. Примітка. Мастихіне тупий інструмент із гнучким сталевим лезом, який використовується для змішування або нанесення фарби. Алісія піднесла пензль до полотна і зробила мазок. Одинока червона риска посеред білого простору. Вона на мить задумалася, а потім нанесла наступний мазок. І ще один. Невдовзі вона малювала, не зупиняючись і не вагаючись, абсолютно плавними рухами. Це був наче танець Алісі та полотна. Я стояв там і дивився на обриси, які вона створювала. Я мовчав, ледве наважуючись дихати. Відчував ніби присутній під час інтимного моменту, спостерігаючи, як розроджується дика тварина. І хоча Алісія усвідомлювала мою присутність, здавалося, вона була не проти. Час від часу у процесі малювання вона підводила погляд і дивилася на мене. Немов би вивчала мене. Протягом наступних кількох днів картина поволі набувала форми. Спочатку грубої та схематичної, але зі зростаючою ясністю. Згодом вона зійшла з полотна і з вибухом фотореалістичного бездоганного блиску. Алісія намалювала будівлю з червоної цегли. Лікарню. Точнісінько Гроу. Все було у вогні. Пожежа повністю охопила будинок. Біля пожежного виходу віднілися дві людини. Чоловік і жінка, що рятувалися від вогню. Жінка точно була Алісією, її руде волосся мало такий самий колір, як і полум'я. У чоловікові я впізнав себе. Я виносив Алісію на руках, піднімаючи її вгору, тоді як вогонь лизав мої щиколотки. Я не міг сказати, як саме мене зобразили, чи я рятував Алісію, чи збирався кинути її в полум'я. Це смішно! сказала вона. Я приходжу сюди вже багато років, і ніхто мені не говорив, що треба повідомляти про це заздалегідь. Я не можу чекати весь день. Я дуже заклопотана людина. У приймальні стояла американка і голосно скаржилася Стефані Кларк Із газет і сюжетів по телевізору, що висвітлювали вбивство Гебріала. «Я впізнав Барбі Гелмен. Це сусідка Алісії у Гемстеді, яка чула постріли в ніч убивства і викликала поліцію. Барбі була каліфорнійка, блондинка за 60, можливо, старша. Від неї пахло шанель номер 5, і в ній угадувалося чимало перенесених пластичних операцій. Ім'я їй підходило, вона скидалася на сполохану ляльку Барбі». Вочевидь, вона була з тих жінок, які звикли отримувати бажане. Звідси її голосний протест, коли вона дізналася, що щоб відвідати пацієнта, потрібно призначити зустріч. «Я хочу поговорити з адміністратором», – промовила вона, махнувши рукою, наче була в ресторані, а не у психіатричному відділенні. «Це абсурд! Де він?» «Я адміністраторка, місіс Гелмен». Відповіла Стефані. Ми раніше зустрічалися. Це вперше я відчув до Стефані туманне співчуття. Важко було не пожаліти жінку, коли вона відбивала напади Барбі. Місіс Гелмен говорила багато і швидко, не зупиняючись і не даючи опоненці часу на відповідь. Що ж, ви ніколи раніше не згадували нічого про запис на прийом? Голосно засміялася Барбі. «Заради Бога! Легше отримати столик у плющі!» Примітка. Ресторан, який користується популярністю у знаменитостей – людей мистецтва, медіа та театралів. Я приєднався до них і невинно всміхнувся до Стефані. «Я можу допомогти?» Стефані роздратовано подивилася на мене. «Ні, дякую, я впораюся!» Барбі поглянула на мене з певною цікавістю. «Хто ви?» «Мене звати Тео Фабер. Я психотерапевт Алісії». «О, справді?» – промовила Барбі. «Як цікаво!» Певне з психотерапевтами вона могла спілкуватися, на відміну від адміністраторів відділення. Відтоді вона зверталася тільки до мене наче Стефані була не більше, ніж дівчицько у приймальні, і це, мушу зізнатися, дуже мене веселило. «Ви, мабуть, новенькі, якщо ми не зустрічалися?» – запитала Барбі. Я розтулив рота, щоб відповісти, але не встиг. «Зазвичай я приходжу сюди раз на кілька місяців, десь так. Цього разу я затрималася на трохи довше, бо була в Штатах у своєї родини, але щойно повернулася». Подумала, що мушу відвідати свою Алісію. Дуже за нею сумувала. Знаєте, Алісія була моєю найкращою подругою. Ні, я цього не знав. О, так. Коли вони переїхали в сусідній будинок, я дуже допомагала Алісії і Гебріелу осісти в нашому районі. Ми з Алісією дуже зблизились. Ми довіряли одна одній геть усе. Ммм, зрозуміло. На рецепції з'явився Юрій, і я поманив його. «Тут місіс Гелмен до Алісії», – сказав я. «Звіть мене, Барбі, Любчику! Ми з Юрієм старі друзі», – сказала жінка, підморгнувши йому. «Ми давно знайомі. Проблема не в ньому, а в цій леді, яка?» Барбі зневажливо вказала на Стефані, і та нарешті отримала змогу щось сказати. «Вибачте, місіс Гелмен, промовила вона. «Але відколи ви були тут востаннє, політика закладу змінилася. Ми посилили нашу безпеку. Тепер ви маєте зателефонувати заздалегідь!» «О господи! Ми маємо проходити через це знову? Я закричу, якщо ще раз це почую! Ніби життя і так недостатньо складне!» Стефані здалася, і Юрій повів Барбі до відділення. Я пішов за ними. Ми зайшли до кімнати відвідувань, щоб чекати на Алісію. Кімната була порожньою. Стіл і два стільці без вікон, тільки слабке жовте флуоресцентне освітлення. Я стояв у кінці кімнати і дивився, як у дверях з'являється Алісія у супроводі двох медсестер. Алісія не виказувала жодної очевидної реакції, побачивши Барбі. Вона підійшла до столу і сіла, опустивши погляд. З іншого боку Барбі здавалася значно емоційнішою. «Алісія, Люба, я скучила за тобою. Ти така худенька, від тебе нічого не залишилось. Я так тобі заздрю. Як твої справи? Та жахлива жінка не хотіла пускати мене до тебе. Це був якийсь кошмар». І так далі. Нескінчений потік безглуздого торохтіння Барбі. Деталі її подорожі до Сан-Дієго, де вона відвідувала матір і брата. Алісія просто мовчки сиділа. На її обличчі була маска, яка нічого не показувала, нічого не видавала. На щастя, приблизно через 20 хвилин монолог завершився. Юрій відвів Алісію геть, такою ж незацікавленою, якою вона і зайшла до кімнати. Барбі вже збиралася рушати, коли я підійшов до неї. «Можна вас на хвилинку?» – запитав я. Жінка кивнула, наче чекала цього. «Ви хочете поговорити зі мною про Алісію? Саме час, щоб хтось нарешті поставив мені кілька бісових питань. Бо поліція нічого не хотіла слухати. І це було божевілям, тому що Алісія постійно утаємничувала мене у все. Знаєте?» «Вона говорила такі речі, у які ви не повірите!» Підкресливши, сказала Барбі і манірно всміхнулася мені. Вона розуміла, що пробудила мою цікавість. «Наприклад!» – поцікавився я. Барбі загадково всміхнулася і надягла свою шубу. «Ну, я не можу розповідати про це тут. Я вже і так спізнююся. Приходьте до мене ввечері». Годині о шостій. Перспектива піти до Барбі додому мене не тішила. Я щиро сподівався, що Діомет не довідається про це. Але в мене не було вибору, адже я хотів дізнатися, що їй було відомо. Я вичевив із себе посмішку. Яка у вас адреса? Розділ тридцятий. Будинок Барбі був одним з кількох будинків, що стояли по той бік дороги на околиці Гемстед-Гіт. З нього відкривався чудовий вид на ставки. Будинок був величезний і, враховуючи його розташування, ймовірно з фантастично завищеною ціною. Барбі жила у Гемстеді протягом кількох років, а тоді в сусідній будинок переїхали Гебріал з Алісією. Колишній чоловік Барбі працював інвестиційним банкіром і розривався між Лондоном і Нью-Йорком, доки вони не розлучилися. Він знайшов собі іншу блондинку, молодшу версію своєї дружини, і будинок лишився Барбі. «Тож усі були щасливі!» – сміхаючись, сказала вона. «Особливо я!» Будинок Барбі був пофарбований у блідий блакитний колір – і виділявся на тлі інших будинків по вулиці, які були білі. Її палісадник прикрашали маленькі дерева і квіти в горщиках. Барбі зустріла мене у дверях. «Доброго дня, Любчику! Тішуся, що ти прийшов вчасно. Це гарний знак. Проходь!» Я попрямував за нею коридором до вітальні. У будинку пахло, як у теплиці». Усюди було повно рослини квітів, куди не глянь, скрізь троянди, лілеї, орхідеї. Картини, дзеркала і фотографії в рамках тулилися одне до одного на стінах. Маленькі статуетки, вази та інші витвори мистецтва змагалися за місце на столах і комодах. Усі речі були цінними, але через таке скупчення приміщення скидалося на смітник, Якщо взяти це за репрезентацію свідомості Барбі, то такий уклад будинку свідчив про розлад внутрішнього світу, м'яко кажучи. Це наштовхнуло мене на думку про хаос, безлад, жадобу, ненаситний голод. Цікаво, яке в неї було дитинство. Я відсунув кілька подушок із бахромою, щоб звільнити місце на великому незручному дивані і присів. Барбі відчинила бар і дістала пару келихів. Отже, що питимеш? Мені ти здаєшся любителем віскі. Мій колишній чоловік видудлював галон віскі за день. Він казав, що це йому необхідно, щоб терпіти мене. Вона засміялася. Взагалі-то я поціновувачка вина. Я проходила курси у Бордо, у Франції. У мене чудовий нюх. Вона зупинилася, щоб набрати повітря в груди, і в мене з'явився шанс вставити хоча б слово. «Я не люблю віскі. Я взагалі не дуже люблю алкоголь. Хіба що пиво?» «О!» – Барбі здалася трохи роздратованою. – «Пива в мене немає!» «Що ж, усе гаразд. Я можу і не пити!» «А я ні, Любчику, сьогодні один з таких днів!» Барбі налила собі великий келих червоного вина і умостилася у кріслі, налаштовуючись до розмови. «Я вся твоя», – сказала вона з кокетливою посмішкою. «Що ти хочеш дізнатися?» «Якщо ви не проти, у мене є кілька запитань». «Так, викладай». Алісія колись згадувала про те, що її відвідує лікар. «Лікар?» Барбі здавалася здивованою таким питанням. — Ти маєш на увазі психіатра? — Ні, я про звичайного лікаря. — О, хм, я не... Барбі замовкла і замислилася. — Насправді, коли ви про це сказали, так, я згадала, казала про якогось лікаря. — Ви знаєте його ім'я? — Ні, не знаю, але пам'ятаю,